Og det må sies at det var ganske gornig. Nei, unnskyld meg. Du kan ikke begynne å være moralsk og fast allerede nå. Med oss i dag på første sending Jeg har vi selvfølgelig en gjest. Han er Trønder. Det blir ikke fest uten vest. Det blir ikke fart utenbart. Og det blir ikke Bibelskole uten Mikael. Første gjest er selvfølgelig Mikael Landmark. Trondheims kronivel. Trøndelags aller aller største sønn. Og sist, men ikke minst, kretsmester i terningkast. Mikael Landmark, mine damer og ærer! Unnskyld. Klipp. Klipp. Uh, det var det viktig å legge på at det var skinnevest og ikke vest. Hvor tar... blir det fest uten skinnevest? Der tar du selvfølgelig massevis av selvkritikk. Takk. Men uh, Mikael, ja. hvordan er det å være første gjest i dette radioprogrammet Dystes Korner? Åh, oh, det er så godt. Uh, bare ikke en sånn glede som bare har fylt seg i rommet her. Nei, uh, jeg... <laughs> <laughs> ja, for det er jo ja, kjempestemning, liksom ja, det god, jo. Det er, Nei, det her er her Jeg ser virkelig frem til deg ja, ennå, det det styrt Kjempeprosjekt, Dyste Ja, det er jo rett og slett et stort øyeblikk i Bibelskolens historie Ja, for jeg kan ikke huske siste det har blitt laget et radioprogram Nei, ja, du har jo tross alt vært der snart tre måneder ja, ja, nei, to vært Veteran, ja. veteran. Veteran. veteran Dyste jeg, Kan du tenk... huske at det har vært noen radioprogrammer før, Mikael? Nei ikke min også start tre måneder karriere Nei, vi får, ba, vi får høre om jeg ser til Men jeg er rimelig sikker på at det er første i den sort Så lenge så kan vi slå fast det, kan vi ikke det? Oh, jo 90% av alle statistik er jo laget av folk <laughs> <laughs> så, så det tenker, så det tenker jeg, jeg er rimelig fornøyd med Hvem har laget de siste 10%-ene, lurer jeg på da? <laughs> Nei, ikke på det, det er ikke så farlig. Men med det kanske på tiden med vår allra första spalte. Det är ja, väl spalte vi är bäst på, är det inte? Jo jo, spalten och Jinkels. Ja, det är en viktig del av spalten. Kanske den viktigste delen av spalten faktiskt är ju Jingen. Ja, det är sant det. Så da har du lust att introducera din och vår nyaste spalten? Allra första spalten. Ja, den den spalten åpenbart så egentligen på egen hand och kom som en klar kandidat uh, i går kväll då vi fant ut att Ingeborg Kjelle har en blogg som er oppe og går, og det er den fortsatt selv om den har ikke skrevet det her siden men jeg anbefaler alle å sjekke ut ingeborgkjelle.blogg.no og for de av dere som ikke gidder det, så vil vi by på her i Dystes Corner en høytlesning hver et litt utdrag av det vi mener er høydepunktene da fra Ingeborg Kjelle sin blogg ja, for vi er jo kjent for å være rimelig gavmille liksom. når vi finner gull, så deler vi med folket. Ja, uten tvil skal ikke stå på oss? Nei. Men da kan du vel bare smelle i gang jinglen din, kan du ikke det? Er du 14 år og pubertal, Ingeborg kjenne vil gi deg svar. Ingeblå, Ingeblå, Ingeborg, Ingeborg sin løk. Og som seg hører bør, så begynner vi, vi begynner på starten, eller i hvert fall nesten på starten. Dette innlegget har overskriften litt, litt hekt da precis frågeställning och jag skrivit 7/9/2009 klockan 09:46. Det kan gå till henne att när man nettopp har fått seg en blogg blir man hektad. Jag har i vart fall blitt det. Därför är det, det första jag gör när jag står upp och bloggar. Smiley face. God morgon. Och så ett bild då, det var flott. Så, till alla där andra bloggare som blogger varje dag. Vad ska ni i dag? Jag ska till Stavanger igjen, med veninnene mine Maria, Caroline och Susanne smiley face vil forresten hilse til min skjønne veninne Ingrid som fyller 14 år i dag, utropstegn utropstegn, smiley face Och För en gang skyld så tror jeg det er viktig å også ta med en, en kommentar, for Maria kommenterer Ingrid hadde bursdag i går med en kul blogg Ingus ja, applaus Ingrid Kjellet Ingrid Kjellet Ingrid Kjellet, Ingrid Kjellet ingborgkjellet.blogg.no der altså. Businesswoman, dernest bibelskolestudent. Og så eh, tänkte vi at vi kunne kanske gå videre på, på neste spalte, eller ja. Ja, for vi har jo en del spalter vi skal rekke gjennom. Ja, og dette programmet her livnæres jo på at du skal rekke å høre det fra Bibelskolen Grimstad til kebaben. Så vi kan jo ikke la det være for landrykt heller. Viktig å ha et visst tempo. Ja, så da går vi vel engle bare rett videre til dystes ris og ros. Pustes, ris og rus. Skal vi begynne med risen, så kommer liksom gleden etter hvert. Ukens ris går definitivt til alle dere som går med pushbukser på hovedbygget på skolen. Jeg mener, unnskyld meg! Pushbukser er kun for ditt eget rum eventuelt. Internatet. Der kan du gå og chilla. Når du er på hovedbygget, så er det fullt fokus på skole, lekser og det du skal gjøre der. Og så kan du gå hjem etterpå. Det funker ikke for mig å gå på hovedbygget etter jeg har kommet ut fra mine, mine pushklær. Så skal jeg ta på mine klær. Så kommer jeg opp i hovedbygget, og så står det der en gjeng med pushbukser og tre meter lange t-skirter. Nei, vet du hva? Uke til ris går definitivt til alle de som går med pushbukser og pushklær på hovedbygget. Det er sykt digg, da, disse Og det er dikk. Unnskyld meg. Det er mange ting som er dikk som ikke egner seg på hovedbygget i Bibelskolen i Hjemstad. kom Hva med ullsåka? Ullsåka er selvfølgelig en fin ting, for det kan være kaldt på golvet. Men pushbukser, folkens, får det vekk. Jeg skal ikke se mer. Men så er vi til noe mye hyggeligere, fordi det var jo bare 50 prosent av spalten. Vi skal jo ha en litt ros også, vet du. Litt ros. Værmere 70 prosent ja. 30 prosent er ros, 70 prosent ris. Men ikke tenk på det. Det går fint. Ukens ros går definitivt. Ingen tvil. Det var veldig lett å finne. Jeg fant rosen først den gangen. Og tenk på, til de, alle de som hadde kjøkken tjeneste denne uken her. WorldWalk tok katten sin og reiste av gården til Oslo. Så stilte må. En etter en som går på hovedkullet, og med tok ansvar. Nå er det tre stykker har stått på mens World Wide har vært vekke. De har tatt ansvar, de har stått timesvis på timer på timer, og ruddet etter oss andre. Så den gjengen der, uansett hvem dere er, en applaus til dere. Det er strående. Ja. Forbilletlig. E Bibelskolestudenter. Jeg føler det som dette er spalt meg, virkelig godt kjent med dyste. Her kan man få sikkert I løpet av tre sendinger nå Så kjenner man dyster ut og inn Ja, men jeg er jo ikke noe kritisk person liksom Så det kan være slite med å finne ting Jeg er Oi. kritiske til etter denne sendingen her Men vi får se hvordan det går det kan jo være at det bare blir Dystes ros spaltet etter hvert Men det får vi se litt hvordan jeg sig. Tack Takk mig. meg Takk for deg Veldig flott. Veldig flott Hvem er denne karen som bidser her på by? Stig i grunn Det er ikke han, det er det bygg Hvem det er kan du lure på Det der rørte et, et, et trøndighjerte Ja, sant uh, ja. Ikke minst et trøndighjerte som har sunget i Nidaros Dommens guttekor Ja Ja Nok om det. <laughs> Nei, nå kom det. Eh, nej, nu är vi ju in på en väihare. Nidaros domens guttekoto, men du nästan få tala lite. Eh, uh, ja, ehm um, där kanske folk kanske hört runt omkring förbi att PE så har kommit upp ganske många gånger lite runt omkring på obeläliga obeläliga tidpunkter. Eh, akada skiltet med att ha det såg det, det här professionellt. Eh uh, så produktionen som det går är i Nidaros stod men så För de som inte vet vad det är så har jag påte den tröndska version av sölgutna. Så då med hörre Mika Landmarksationer PI så ska med som lutter egentligen vara glad för att ni kommer att betala för att höra detta. Ja ja. ja. Det här är en gratis gode att <går> dela ut till alla Big Students och anställda. Och det är därför du är gäst här hos oss. Du har så mycket att ge. Kan jag låta få skiltet med en en produktion vi är igång med? Uh, der vi du, du snakker Du sniker ikke la meg Ja, det, det, det. jeg til det, det er jeg først Da ønsker meg velkommen Mika Landmarks eget show Vær så god, Mika <laughs> Takk <for det> <laughs> uh, uh, Vi har da planer å, En annen har planer Om å uh, synge uh, spilling inn og ut uh, Plate uh, for en eller Muligens, det blir et album etter Men uh, vi skal da uh, synge inn PSO På best mulig måte uh, Du skal hjelpe oss med det, Øystein ja, det Takk uh, Så den uh, blir da åpen for i forhåndsbestilling uh, Om kort tid Men har ikke vi nå stjert spalten fra The Big? Vi har jo allerede spilt jingelen Skal ikke The Big få lov til å fortelle vitsen seg? Jo, vitsen til The Big Må jo selvfølgelig få lov å komme på Da må vi gammel Tvita full forrige helg Er du hypp på noen rollespillaksjon i natt? Spurte hun med et kjuss Egentlig ikke, å, kom igjen da, sa Vi kan han spille ut hvilken som helst scene, fra vilken som helst film du vil. Jeg gikk middelbart glisende mot henne. Jeg la merke til hennes ansiktuttrykk forandret seg drastisk. Hun hadde innsett sin feil, men det var alt for kjent. Da jeg tidligere hadde sett litenskap i øynene hennes, så jeg nå bare lammende frykt. Da jeg brølte, Du! Lys sport. Sport til den her troppen. <skrønner> nei, nei, fyr, fyr, fyr, fyr sofay. Jeg hekter for et program. Og så har den kommet ja nå sensuren vår. Er tront med og ha flikke. sensur som vi jo har. Fytti rakkern. Fyr sofay. Hvilket program er det med, Heinstein? <skrønner> Rettor. Skal jeg svare helt ærlig på det? Nei, det egentlig ikke gjør det. Men hva med det egentlig bare? La dette fare forbi stillhet, og så skal vi love at vi kommer med en litt koselig vits neste gang. Eh, jeg vil bare eh, komme med en liten kommentar som jeg fikk for meg her når jeg har hørt på det. Er at, det er litt som vi trønder å oppfatte Rogelans direkte. Eh, når, når jeg først går på bygg, eh, og gikk inn døra, så det eneste jeg hører er sånn, sånn fræsig bunt. Och det är lite sånn så där. Så visst du har problem med skönne eh uh, det där. Skulle vara att sätta i min situation då är mina första dagar på Big. Eh uh, detta är livet ditt rätt att släppa. Ja, det går ju bättre nu. Nu ja. ska det sägs att tröndervdialekten är inte lättast att förstå den. Eller en av Oj. Du får väl när du är varför allena Mikael. Det kan vi ta med oss fra denna spark. Jag måste få. Som får dig själv Helt nei, jeg er en, en av få trøndere ja ja ja, ja, ja, ja, ja Men jeg tror vi bare med snik oss forbi denne sparten her La det ligge Og så tar vi ikke det opp med Det var en skitten vits som vi ikke hører igjen ja. Og nå tror jeg vel folk flest begynner å nærme seg kebaben Og det betyr at vi nærmer oss uh, slutten ja, men vi er jo nødt til ta den aller siste koselige lytteroppgaven vår, må vi ikke det? Ja, ja, alle radioprogrammer med respekt for seg selv har jo, prøver å ha aktive lyttere som kan være del deltagende inn i programmet. Så det vi nå skal gjøre er at vi skal få mister. Landmark, Trondheims kronuvel, til å plustre en sang han ønsker. For så at dere kan få lov å sende inn tips da, til hvilken sang dette her er. Og vi så jo selvfølgelig vårt snitt til å lage en jingle. Hvilken sang plystres? Da ble litt, det litt veldig mye reklame for... <laughs> men det er bra. Takk for det. Skal jeg plystre en sang? Ja, hvis du ønsker. Ja. Da, da kjenner jeg. Skal vi se. Eh. Yeah. <laughs> jeg skulle være litt profesjonalitet, ja, okay. at det de ikke skade i den nå, bransjen. No. Hvor <laughs> står vel kanskje ikke denne tappen når vi kom på denne spalten at Ja. Jeg vil altså det med å Ok, vi står ikke til å skjer bort nå, men så blir det. <laughs> <Okay>. Ja, takk. Jeg kan ikke bli for fryre Kom igjen! Kom igjen landmarsj. Sangen ble plystret, altså! Skulle ønske dere fikk se hvordan Mikael ser ut når han plystret alle sammen? Holde i gulsene, innlevelsen... Jeg for min del har fått ut hvilken sang det er. Jeg har hatt den fjerneste handelsen. Nei, men det er jo... Sånn er det jo, vet du. Jeg er jo litt yngre enn deg ved at du skal holde med å få med oss disse nye sangene som kommer. Jeg lurer på det er jo litt dårlig reklame for i min uh, lansering <laughs> neste men du skal jo ikke plustre P.E., så skal du det? Nej uh, uh, Nej, men da er det jo. Da er jo ikke dette noen nei, ting. Nei, ikke takk for det. Nei, det går fint, det vet du. Men uh, nå har du vel antakeligvis rundet Grimstad sentrum, du så sitter i bilen, og du nærmer deg kebaben. Og avslutningen på turen kommer liksom Med satspå du har fått rødt lys på veien så at du har litt ekstra sekunder Før du er de, som med ja, de tog jo vårt eneste lyskryss Men det er jo mange fartstumper altfall. Kjør sakte over fartstumpene, det er viktig Ja, og når du kommer liksom Kjørendes inn på Kiwi'en Så tar jeg en parkert plass Jeg er litt langt unna, Så tror jeg at du er der Fordi nå nærmer vi oss avslutningen Og Mikael har noe du har lyst til å si Jeg anbefaler en parkering som er på en måte. Det for det er uh, det hjørnet som er på en måte, uh, uh, på, I samme bygge som der uh, Der den uh, Happytime er da Så er det på en måte uh, Den andre parkeringen uh, på det huset Så skjer det på en måte Hvis du kjører med fronten din, Så lyser du med fronten din, det Rett ned i stua til enn det ikke det er veldig koselig når du går ut av bilen da, Bare skjer ned på hele familiemiddagen Ja, ja. Og med Mikael sin lokalkunnskaper i Grimstad Så kan vel Kanskje la han få sjansen til å stille et spørsmål til vår neste gjest, som kommer i neste program? Ja. Oi. Ta så skala av spørsmål, da. Skala av spørsmål er alt en slag. Hvor skal vi bruke? Nei, 1-100 er det fint, da. Eller 1-120, kanskje. 120, ja. 1-pi. 1-pi, ja. Det var litt... Jeg synes du sa 1-pi. Det hadde vært en fin skala. Ja, og det er så. tror... Det var ikke 1-10. 1-pi? 1-pi, pi ja. Tek om 14, vet du, Skarald Tek 14 Det er ikke verre 1, 5, 9, 9, 9, 2, 6, 5 Eller så nei uh, Det må, denne, det må ne. vi få på plass til neste program <laughs> Jeg tror det <laughs> Ok, på en skala fra 1 til pi Hva er spørsmålet ditt? Uh, hva er spørsmålet ditt? Uh, uh, ja, uh, du neste gjest uh, Kan ikke du svare meg på uh, På en skala fra 1 til pi uh, Hvor uh, morsom er jeg hvor oh. morsom er Mikael Landmark altså Noteres ned til neste sending Det er notert Men uh, då tror jeg egentlig det bare gjenstår en ting for oss, uh, Skarholm Ja D Hva er det? Nei, vi må vel bare sette avslutningsjingelen vår i fart. Da regner jeg på at vi snakkes neste uke Til nye ris- og ros-spelte O Inge Blagg, så glad! Blag, ja. Og The Big har of oss en ny vits! Selvfølgelig, og vi får svare på hvor morsom er Mikael Hallmark, på en skala fra 1 til 10! Så dette er jo fotoradio-programmer du ikke kan gå glipp av! Rekordset! Dystes Kornar! Et corner for oss! Corny for deg!